Och då har vi kommit till kapitel 6 i den här serien. Fram och tillbaka i Jeremias bok. Och vi får bereda oss då på ytterligare ett sorgligt kapitel. Ett brövosamt kapitel. Ytterligare ett kapitel som det är riktigt smärtsamt att läsa igenom. Sorgligt. Prövosamt och smärtsamt. Ja, det är inte lätt att göra reklam för profeten Jeremia. Därför, det här kapitlet, det handlar ju om att människor kan göra sig förkastliga. Människor kan göra sig förkastliga. Det är verkligen, om vi säger Kapitlet i, i sammanfattning. Jag börjar i slutet av det här kapitlet. Och då står det så här. Eh, Herren talar till profeten i den 27 versen. Han säger, jag har satt dig till en proberare i mitt folk. så väl som till ett fäste. Och det är att du må lära känna och pröva deras väg. Det är alla sammans avfälliga och gensträviga. Det går med förtal. Det är koppar och järn. Alla sammans är det fördärvliga människor. Blåsbälgen pustar. Men hur elden kommer allenast bly fram. Allt luttrande är förgäves, slagget blir ändå icke frånskilt. Ett silver som må bort, så kan man kalla dem. För Herren har förkastat dem. Det här svarar jag också mot ett ställe i lagen som jag kommer att tänka på, i Moselag. Gud varnar i Moselag för att Människor kan göra sig till en styggelse. Det är att göra sig förkastlig. Det är det här kapitlet om rena och orena djur. Jag bara läser ett stycke. Det står så här i 42 versen kapitel 11 i tredje mosebok. Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter. Bland alla de smådjur som rör sig på jorden, ska ni äta något, för det är en styggelse. Gör icke er själva till en styggelse, genom något sådant djur, och ådrag er icke-orenhet genom sådana så att ni blir orenade genom dem. Ty, jag är Herren er Gud och ni ska hålla er heliga och vara heliga. Ty, jag är helig. Ja, det här vet vi ju att Jesus på sitt sätt gjorde upp med den här föreställningen om att vissa djur eller viss slags föda var förkastlig. Det står på ett ställe i Markusöverenskommelsen. Han förklarade all mat för ren. Det är Markus sjunde kapitel och nittonde vers. Och ändå så kan vi läsa det här och tolka det med Guds andes hjälp. Så att vi ser att det har en väldig betydelse fast den inte liksom ligger på ytan. Därför skulle vi tänka på det här sättet som det står uttryckligen och bokstavligen att det handlar om olika djur. Olika slags föda. Då får vi vilse. Nej. När det står att man inte ska göra sig till en styggelse genom något smådjur då är det nog snarare frågan om vilket umgäng man väljer bland människorna eller vilka slags tankar man umgås med små tankar eller vilka slags ord man föredrar att uttrycka sig genom små ord, små giftiga ord små och ovärdiga tankar det är faktiskt väldigt fel att umgås med detta när han Jesus, människosonen har erbjudit sig. Vi vet när vi läser Johannes evangelis sjätte kapitel, hur han talar om att han är livets bröd. Han säger, om ni icke äter människosådens kött och dricker hans blod, så har ni icke liv i er. Johannes evangeliets sjätte kapitel och 53 vers. När vi har fått ett sådant erbjudande att äta, vad då? Hans tankar, hans ord, att insupa hans väs. Varför skulle vi då? För, varför skulle vi då? Eh, Ägna oss åt att äta små djur. Det är bättre att hålla sig till de stora tankarna. Till de gudomliga tankarna. Eh, ibland kan det tankar som ser ut att vara storsinta ändå vara små. För var det inte storsinta Simon Petrus när han hörde Jesus tala om det öde som väntar honom i Jerusalem? Att bli arresterad, att bli överlämnad i hedningarnas händer, att bli korsfäst, att försöka ändra på det. Var inte det storsynt av Simon Petrus? Att vilja rädda Jesus. Nej, tankarna kunde synas storsynta, men de var ändå små. Det ingen kunde rädda Jesus. Han som var av Gud utvald att rädda alla. Och det här är vad Jesus ville att Simon Petrus och hans övriga efterföljare skulle få syn på. När han så strängt tillrättavisade Simon Petrus för detta dristiga företag. Att försöka hindra Jesus på hans väg. I Matteus evangeliet 16 kapitel kan vi läsa om det. I verserna 21 till och med 23. Men nu ska vi läsa Jeremia då kapitel 6. Och vi vi gör så. Från början heter det där. Berga ert gods ut ur Jerusalem. Nibenjamins barn, stöt i basun i Tekoa och res upp ett högt baner ovanför bet En olycka hotar nämligen från norr med stor förstöring. Hon som är så fager och förklemad, dottern Sion, hennes ska jag förgöra. Hedar ska komma över henne med sina jordar. De ska slå upp sina tält runt omkring henne. Avbeta var och en sitt stycke. Jag inviger till strid mot henne. Kommentar. Och vilket bittert öde som väntar Jerusalem och Sion. Hur ska det då gå för Paris- och Stockholm. Vad beror det på? Jo, det får profeten gång på gång påminna om. Men vi fortsätter. Slut på kommentar. Upp! Låt oss draga oss stad medan middagsljuset varar. Ak att dagen redan lider till ända. Ak att aftonens skuggor förlängas. Väl han så låt oss draga dit upp om natten och förstöra hennes palatser. Ty så säger Herren Sebaot, fäll träd och kasta upp vallar emot Jerusalem. Hon är staden som ska hemsökas, hon som i sig har idel förtryck. Lika som en brunn låter vatten välla fram, så låter hon ondska framvälla. Våld och förödelse hör man där. Sår och slag är beständigt inför min åsyn. Låt varna dig, Jerusalem, så att min själ ej vänder sig ifrån dig. Så att jag icke gör dig till en ödemark, till ett obebott land. Kommentar. Åh, oh, det här var ju eländigt. Det var länge sedan. Det var så på, på den tiden i Jerusalem. Och det har vi ju inte i vår tid. Nej. Det här är väl alldeles främmande, är det inte? Hör, våld och förödelse. Är det så avlägset? Sår och slag. Vad är det vi hör om? Skjutningar, sprängningar. Alla möjliga våldsdåd. Och samhället kan knappt värna sig mot detta. Gud varnar här för att hans själ ska vända sig ifrån detta folk. Låt varna dig Jerusalem så att min själ ej vänder sig ifrån dig. Gud själv kan vända sig bort ifrån ett folk som förfaller till så mycket våld. Och ondskam. Fortsätter här i nionde vers. Slut på kommentar. Så säger Herren Seba åt. En efterskörd likasom på ett vinträd ska man hålla på kvarlevan av Israel. Räck ut din hand åter och åter. Så som när man plockar av druvor från rankorna. Men inför vem ska jag tala och betyga för att bli hörd? Se, deras öron är oomskuna, så att de inte kan höra. Ja, herrens ord har blivit till smälek bland. Det har inte ett behag därtill. Därför är jag uppfylld av herrens vrede. Jag förmår icke hålla den inne. Utgjuten över barnen på gatan och över alla de unga männen samkväv. Ja, både man och kvinna ska drabbas därav, jämväll den gamle och den som har fyllt sina dagars mått. Och deras hus ska gå över i främmandes ägo, så och deras åkrar och deras hustrur. För jag vill uträcka min hand mot landets inbyggare, säger Herren, till alla Både små och stora söker där vinning, och både profeter och präster far alla sammans med lögn. Det tagade lätt med helandet av mitt folks skada, det säger allt står väl till, allt står väl till och dock står inte allt väl till. Det ska komma på skam för det övade styggelser. Likväl känner jag alls inte någon skam och vet inte av någon blygsel. Därför ska det falla bland de andra. När min hemsökelse träffar dem. ska det komma på fall, säger Herren. Så sa Herren, ställ er vid vägarna och se till. Och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den så ska ni finna ro för era själar. Men det svarade vi, vill icke vandra på den. Och när jag då satte väktar över er och sa akta på basunens ljud svarade det, vi vill icke akta därpå. Hör därför ni hedna folk och märk du menighet och som sker bland det. Jag hör du jord, se jag ska låta olycka komma över detta folk så som en frukt av deras anslag. Eftersom det icke akta på mina ord utan förkasta min lag. Och frågar jag efter rökel så kommer den och från Saba eller efter bästa Kalmus från fjärran land. Era bränna och förtäckas mig. Och era slaktoffer behagar mig. Därför säger Herren så. Se, jag ska lägga stötestenar för detta folk. Och genom dem ska både fäder och söner komma på fall. Den ene borgaren ska förgås med den andra. Så säger Herren. Se ett folk kommer från Nordlandet. Ett stort folk reser sig vid jordens yttersta ända. Det föra båg och lands. Det är grymma och utan utanförbarmande. Dånet av dem är så som havets brus och på sina hästar ridade fram. Röstade så som kämpar till strid mot dig du dotter Sion. Kommentar mot dig du dotter Sion. Det här är budskap och någon är adresserad. Någon är adresserad. Förstår vi vad det här betyder? Vilka är adresserade? Vilka är det Guds ord adresserar? Slut på kommentar. När vi hör ryktet om dem. Sjunka våra händer ner. Ängslan griper oss ångest lika en barna föderskast. Gå icke ut på marken och vandra ej på vägen. Ty fienden bär svärd. Skräck från alla sidor, du dotter mitt folk. Hölj dig i sorgdräkt. Vältra dig i aska. höj sorgelåt lika som efter ändesonen Och håll bitter dödsklagan för plötsligt kommer förhärjan över oss. Kommentar. Vilket råd som Gud ger. Hölj er i sorgdräkt. Vältra er. I askan. Är det det rätta rådet också för Washington och Köpenhamn? Höll er i sorgdräkt ni amerikaner. Vältra er i askan ni danskar. Ja, och varför inte ryssar och kineser också? Tecknas en bild här av förhärjelsen. Av fientliga angrepp. Och så många människor som upplever det i samtiden. Så många. Och vilka är det skyldiga? Slut på kommentar. Och nu blandar jag mina kommentarer med texten lite oftare. Eftersom vi nu läser det som vi redan har läst i början av programmet. Jag har satt dig till en... Proberare i mitt folk, det är Herren som talar till profeten Jeremia. Vad är en proberare? Det har med prov att göra. En som prövar, prövar. Jag har satt dig till en proberare i mitt folk, såväl som till ett fäste. På det att du må lära känna och pröva deras väg. Om någon är en proberare så är han ganska obekväm. Det är inte bara ett fest där som man kan flytla utan en proberare samtidigt den som prövar, rannsakar och prövar. Genom det budskap han har fått, så som Gud själv prövar och rannsakar hjärtan och njurar. Det är alla sammans avfälliga och vad det går med förtal. Det är koppar och järn, alla samman är det fördärvliga människor, fördärvliga människor. Koppar och järn, vad är det? Det är hårt, det är väldigt hårt. När man blir väldigt hård, när människor blir väldigt hårda, ja, då är det i slutfasen av ett lands eller en civilisations tid. Blåsbälgen pustar. Men ur elden kommer endast bly fram. Allt luttrande för slagget blir ändå icke frånskilt. Ett silver som har kastats bort så kan man kalla dem för Herren har förkastat dem. Oh vilket sorgligt kapitel. Och vilken smärta. Vi tar oss igenom det därför att det är en luttring bara att läsa det här. Och det är en det är ett sätt att vi omgjorda vårt sinnesländer så att vi är i stånd att höra Guds budskap, andens budskap. Vi, vi läser ju vanligtvis Nya Testamentet och det måste man väl säga att det här finns ju inte i Nya Testamentet. Nya Testamentet handlar ju inte om dom och straff på något vis. Gör det inte. Det finns mer också i Nya Testamentet. Men det är ju gott. Att höra Jesu försonande röst, det kan, det kan bringa balans och skapa rätta proportioner i våra föreställningar. Men faktiskt det här är vad Jesus säger enligt Johannes evangeliets tredje kapitel, när han talar om domen. Detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen. Människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Här är ganska generellt människorna. Och han fortsätter, Tyvärr är en som gör vad ont är. Han hatar ljuset och kommer icke till ljuset på det att hans gärningar icke ska bli blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Grundorientering. Två vitt skilda former av grundorientering. Är vi orienterade mot ljuset? Eller tvärtom mot mörkret? Tyvärr verkar det vara så att det är så pass många som är orienterade mot mörkret. Att Jesus generellt säger människorna människorna till skillnad från den som gör sanningen en och annan en och annan ja Gå in säger här genom den trånga porten och Jesu vittnesbörd är profetians ande ja så talade en gång profeten Jeremia och ju mer jag läser desto mer tycker jag hans budskap blir aktuellt och samtida på något vis. Jag skulle vilja ställa mig i vägen: Nej, är det mer? du får inte tala så, du får inte tala på det viset om allt som är dyrbart och heligt för oss. Templet, du får inte tala så. Om Zionsberg, om Jerusalem. Jeremia talar så. Varför talar han så? Därför det, det som är dyrt och kärt för, för människorna. Och det som hade blivit dyrt och kärt för judarna på den tiden var inte längre Gud. Det var inte längre Guds ord. Det var avgudarna. Avgudarna som hade blivit dyrbara och kära. Och templet var bara en liksom ridå som på något sätt stod där. För att liksom ge ett visst intryck som inte stämde med verkligheten. Och det som är så med det profetiska ordet: det profetiska ordet rannsakar och går på djupet och avslöjar vad saker och ting. Till syvende och sist representerar. När vi har påstått saker, gjort framställningar, liksom demonstrerat och, och, och, och proklamerat så är det trots allt det som till slut blir kvar det är verkligheten och Jeremia han avslöjar verkligheten han säger, det är av gudarna, och Jesus han avslöjar verkligheten, han säger det det här är människotanken och jag skulle vilja ställa mig i vägen. För Jeremia, nej, nej. Och för Jesus, nej. Säg inte det, gör inte det. Och så har jag gjort mig själv förkastlig. Men du kära lyssnare. Som inte har gjort dig själv förkastlig. Gud välsigna dig.